«Де візьмемо вірювку?» Добре, стену стану плечима. «Не знаю, поки що не знаю, не думаю про це». «Я знайду, – пришепотіла Янка. У кархані плетуть жилі із кінського волосу, міцні і довгі. Здається, там є кілька. Як же ти його винесеш, хіба кархан ночі не сторожують?» «Ні, не сторожують, тільки двері підпирають кілком, як стемніє. І я прийду». «Я боюся за тебе, Яночко», – обняв дівчину за плечі Добриня. «Може, і я з тобою?» «Не треба, Добрику. Я візьму клунок з одягом і піду сама. А ви тим часом домовтеся з качиром у куле». Качир у куле погодився відразу. Затряз густою чорною бородою, блиснув гарними коричнево-оксамитовими очима і міцно стиснув Добрині та Іллі руки. «Про що, мово, безперечно я з вами?» Янка повернулася, коли стемніло. Зморені невільники вже повкладалися спати. Добриня взяв уклунок. Є? Є. Вони теж лягли, але не спали. Мучки ждали півночі, коли заснуть не тільки невільники, а й караульні біля воріт задрімають, коли затихне весь батусарай і тільки гавкіт собак порушуватиме нічну тишу. О півночі з Хезару вийшло троє – Добриня і Ля та качер у куле. Ніч була темно-безмісячна, до того ж з заходу напливали хмари і віщували грозу. Хизар спав. Десь за високою глинобитною стіною, за грубо обтесаними дерев'яними ворітьми, чатували караульні. А може теж спали чи дрімали, закутавшись у старі овчини. Над зінданом зупинилися. Добрині нахилився над отвором ями. «Бачмане, бачмане, ти спиш?» «Ні, не сплю. Це ти добрий мій? «Здається, я чую твій голос. Так, це я. Ми зі Лею та Качиром у куле прийшли, щоб визволити тебе. Ми зараз опустимо тобі аркан. Але ж я не можу вхопитися, бо зв'язані руки. Про це вони не подумали. Що ж робити? Спускайте мене, прошепотів Качир у куле. Я розв'яжу його, а потім... Витягнити нас обох. Він швидко спустився в яму. Минуло зовсім небагато часу. І знизу долинув його голос. Тягніть. Спочатку витягли бачмана, а потім і качира у куле. Бачман обняв усіх трьох. Дякую, браття. Дякую, друзі. Не знаю, чим я зможу віддячити вам, але знаєте, що за мною добре діло не припаде. Що ж далі? Як же мені перебратися через стіну, що вже два літа відділяє мене від волі від моїх рідних степів? Я теж з тобою, – сказав качир у куле. Тоді вся вина за цю тетю ляже на мене. Але мене вже не буде. Захопимо в степу коней і хто куди. Ти на Дон, а я на Кавказ. Друзі, а може і ви з нами? Така нагода. Помчите до свого Києва. Добриня переглянувся зівлею. «Ні», – відповів він, – «ми не можемо зараз тікати. «Чому?» – здивувався качир у куле. «Гуртом переберемося через стіну і в степ. Там нападемо на пастухів-коноводів, захопимо коней, зброю і гайда». «Ні», – знову заперечив Добриня, – «у мене тут брат. Я не можу залишити його самого в неволі на призволяще. А Ілля сьогодні зустрів кохану дівчину». — Ні, не час нам тікати. — Ну що ж, браття, тоді прощайте, — сказав бачман. — Ми вас не а нам допоможіть перелізти через стіну. Якщо не натрапимо сторожу, то до сходу сонця будемо далеко в степу, а там шукай вітра в полі. Качир Акула хоче гайнути додому на Кавказ, а в мене і дома немає. — Всі рідні перебиті або в неволі, тож я стану берем тачею. Нехай начуваються, мої вороги. Примітка. Баримта розбій. Баримта розбійник-месник. Вони обнялися, попрощалися. Потім Добриня та Ілля стали під стіною. Добриня зігнувся, і йому на спину вибрився спочатку бачман, а потім, коли половець ставши її на плечі, перемахнув через стіну, те ж саме зробив і качір у куле. Постояли, прислухалися. Тихо. Ні крику караульного, ні собачого гавкуту. Отже, тікачам поталанило, і вони скоро вийдуть з батусарая і загубляться в далеких степах та в чорному лісі, що простягнувся далеко на північ понад Італем. Ще трохи постоявши і переконавшись, що тривоги караульні не зійняли, мовчки попростували до свого Богом забутого і людьми проклятого Хизару. Наступного дня о півдні Ілля помітив на стежці невеличку дівочу постать у барвистому східному одязі, і серце його тягнуло. Маріам, – пришепотів він, – опускаючи Кайло, – простує до гаю. По горою, і побіля зарослого синтягом такогою степового озерця зеленів густий весняний гай. Там з-під гори било джерело, і невільники ходили туди пити чисто холодну воду. «Іди!» – підштовхнув його добрині в спину. «Візьми циберце і гайда. Якщо караульні похопляться, я свисну». Ілля кинув Кайло, взяв дерев'яне циберце і, намагаючись не привертати уваги караульних, шаснув у вузьку ущелину, що вела до гаю. Зупинився в кущах, відхилив віття. Дівчина наближалася. Ілля відчув, як клунко забилося в грудях серце, Заполеніли щуки. Скільки днів і ночей думав він про цю зустріч і не вірив, що вона коли-небудь буде. Гадав, що доля навіки розлучила їх, розкидала в різні кінці світу і ніколи вже не зведе докупи. Аж ні. Щастя усміхнулася їм, їхньому палкому коханню. «Маріан!» – гукнув він приглушено і розгорнув кущі. «Я тут!» Дівчина кинулася до нього. Упала йому на груди, згридала. Ілля, соколем і ясним. Вони замовкли і довго німували, сповнені радощами, горем і щастям.